22. fejezet a Félsziget A San Martin köztársaság partvidékén lévő őrzött enkláve és a Megbright irodájában lévő számítógép között biztonságos elektronikus kapcsolat állt fenn. A védelmet itt is a Pretty Good Privacy PGP rendszer biztosította, amit Washington Lee is használt. Feltörhetetlen szájberkódok tartották távol a fűrkész szemeket. Egyetlen különbség volt csak, itt felhatalmazással alkalmazták a PGP-t. Deveró alaposan áttanulmányozta a délről érkezett üzenet teljes szövegét. Nyilván a birtok biztonsági főnöke, a délafrikai Fán Rensberg írta, hiszen az olyan ember körülményesen udvarias stílusában fogalmazódott, akinek nem anyanyelve az angol. A levél tartalma viszont meglehetősen világos volt. Az előző nap délelőtt látott Piper Seyenről szólt. Beszámolt róla, hogy a gép kétszer is elrepült a birtok fölött, először keleti irányban, francia Guyana felé, aztán 20 perc múlva vissza. A kéz felüli ablakban fényképezőgépről verődött vissza a napfény, és amikor túl alacsonyra ereszkedett a hágó fölött a szakadékban, a rendszámát is fel tudták írni. Kevin, nyomoz le ezt a gépet! Tudnom kell ki a tulajdonosa, kiüzemelteti, kirepült vele tegnap, és ki volt az utas. Sies! Cole Dexter titkos Brooklyni lakásában előhívta a 72 kockát, és akkorára felnagyítva nyomtatta ki őket, amekkorára a felbontó képesség csökkenése lehetett. Az eredeti negatívokból pedig diákat készített, amelyeket a fali kivetítőn alaposabban is megvizsgálhatott. A nappali teljes falát padlótól plafonig beborító térképet állított össze a felvételekből. Órákon át tanulmányozta, egy-egy apró részletet a megfelelő dián is megnézett. A diaképeken ugyanis ezek jobban tisztában látszottak, de a célterület egészét csak a falon vehette szemügyre. Aki ezt a birtokot építette, dollármilliókat költhetett rá. Félelmetes, komoly találékonyságról árulkodó erődítményt hozott létre a valaha üres félszigetem. Segítségére sietett a természet is. A földnyelv ugyanis gyökeresen különbözött a kis köztársaság területének nagy részét borító gőzölgő dzsungeltől. Úgy türemkedett ki a partvonalból, mint egy háromszög alakú törpenge, és a szárazföld felüli oldalán évmilliókkal azelőtt kisebb hegyláncolatot hozott létre valami irdatlan őserő. Tengertől tengerig nyúltak a hegyek, a lánc mindkét végén függőleges sziklafal magasodott a víz fölött. A természetes védőfalat így lehetetlen volt a felől megkerülni. Amint egy 300 méterrel a tengerparti síkság fölé emelkedő csúcsokra vezető szelíd lankákat sűrű növényzet borította. A tengerfelülő oldalon pedig, a gerincek túloldalán a természeti erők vagy emberi kéz által megtisztított, tériszonyosan meredek szögben zuhant a lejtő. A birtok területéről távcsővel könnyedén észlehető volt, ha valaki vagy valami megpróbált bemerészkedni a tiltott oldalra. Egyetlen hágó vágta ketté a hegységet. Keskeny ösvény vezetett fel rá az ország belsője felől, és haladt tovább kanyarokba a birtok felüli oldalon. A szúrtokban volt egy őrbódés hatásorompó. Ezt vette észre későn Dexter a gép ablakából. Összeállította a szükséges felszerelések listáját. Bejutni nem lesz probléma. De kihozni a célszemét a kisebb hadsereggel felérő őrség orr előtt az szinte lehetetlen. Egy gépes, egy személyes, Georgetown-i székhelyű, gajanai charter cég tulajdonában van a Piper, jelentette aznap este Kevin McBride. Lawrence, Service Services a neve, George Lawrence, gajanai állampolgári, ő is üzemelteti. Teljesen törvényes vállalkozásnak tűnik, az ilyenektől bérelhetnek gépet a külföldiek, ha az ország belsőjébe akarnak repülni. Vagy jelen esetben a partvidék távolabbi pontjaira. Van telefonszáma ennek a Mr. lawrence -nek? kérdezte Devereaux. Persze, itt van. Próbáltad hívni? Nem. Nyitott vonalon kellett volna beszélnem. Különben is, miért tárgyalná ki az ügyfelét egy vadidegennel telefonon? Az is lehet, hogy bizalmasan óvatosságra intették. Igazad van. Oda kell menned. Menetrend szerinti járattal repül. Kérd meg Kasszandrát, nyomjon be az első indulógépre. Derítsd ki, kicsoda a kíváncsi fotós barátunk, és mit keresott. – Van irodánk Georgetownban? – Nem, csak a szomszédban, Karakaszban. – Akkor Karakaszból bonyolítsd a biztonságos kommunikációt, majd elintézem a helyi főnökkel. Az egész falat betöltő fotomontást studírozó koldexter szeme a meredek lejtőről az egyszerűen Elpuntó néven ismert kisfélszigetre vándorolt. Az 500 méter hosszan elnyúló hegyláb kétharmada mentén kifutó pálya húzódott. A birtok felőli oldalán volt a drótkerítéssel körülvett reptér, Hangárokkal, szerelőműhelyekkel, üzemanyagraktárral, generátorházzal, mindennel. Dexter körzője segítségével 30 méterre becsülte a hangár hosszát. Ebből kiindulva már tudott számításokat végezni, és be tudta jelölni a különböző pontok közötti távolságokat. Összesen körülbelül 7500 hektár művelt földterület jött ki. A szél által odafújt por, és a madárpotyadék az évszázadok során nyilván minden földi jóban bővelkedő termőtalajt alakított ki, hiszen legelésző csordákat és többféle dúsan termő haszonnövényt is látott. Aki elpuntót létrehozta, szemmel láthatóan teljes önállátásra rendezkedett be a hegyek és az óceán védőbástjái mögött. Az öntözés problémáját a hegység lábától a birtokon húzódó, majd a végén a sziklafalról a tengerbe zuhanó csillogó patakkal oldották meg. Csak az ország belsejében lévő fensíkon eredhetett, a természetes erőt falon csak a hegybe vált juthatott át. Dexter lefirkantotta magának, hogy úszás? De később ki is húzta. Ismeretlen alagútban, előzetes próba nélkül őrültség lett volna megkísérelni. Eszébe jutott, milyen rettenetesek voltak cucsi alagútrendszerének egy-másfél méteres vízzárja is. Ez a csővezeték pedig több mérföld hosszú is lehet, és még azt sem tudja, hol kezdődik. A kifutópálya elején a drót mögött úgy 500 minden bizonyal lakásként szolgáló, kisfehér barakból álló települést látott. A betonozatlan utak mellett állt néhány nagyobb ebédlő és egy kis templom is. Falura hasonlított, de furcsa mód egyetlen nő vagy gyerek sem volt az utcán, pedig a férfiak a földeken dolgoztak. Se kis kertek, se állatok. Inkább fegyensz telepre emlékeztetett. Lehet, hogy azoknak, akik az ő emberét szolgálják, nem igazán van választásuk. Ezután a gazdaság fő részére összpontosította figyelmét. Művelt földek, állatok, istállók, magtárak és megint alacsony fehér épületek. Ennek a telepnek a kapujánál azonban egyenruhás férfi állt, jelezve, hogy a biztonsági személyzet, az őrök, munkafelügyelők barakjairól van szó. Az építmények számából, méretéből ítélve Dexter körülbelül százra satszolta az őrség létszámát. Volt még öt nagyobb, kertes villaépület is, nyilván a parancsnokok és a pilóták számára. Jó szolgálatot tettek a fényképek és a diák, de Dexternek kellett még két dolog. Egyrészt háromdimenziós kép, másrészt a telep szokásos napi rendjére és működési rendje. Az elsőhöz az egész félsziget méretű modelljére volt szüksége, a másodikhoz pedig több napi csendes szemlélődésre. Kevin McBride másnap reggel a Washingtoni Daz repülőtérről egyenesen Georgetownba, Guyana fővárosába repült, a British West Indies Airways járatán. A gép hajnali szállt le. A formaságokon hamar átesett, és kis úti a kezében, amelyben az egy tartózkodáshoz szükséges összes holmia elfért, hamarosan taxiba ült. A Lawrence Euroservices Services apró irodáját könnyen megtalálta, a Waterloo Streetről nyíló kis sikátorban volt. Többször is bekopogott, de nem nyitott ajtót senki. Pillanatok alatt csuromvizes lett az inge a párás hőségben. Bekukucskált a poros ablakon, majd újra kopogtatott. Nincs ottan senki se ember, szólalt meg a háta mögött egy segítőkész hang. Öreg, bütyköskezű férfi ült pár ajtóval odébb az árnyékban, és pálmalevelekkel legyezgette magát. George Lawrence-t keresem, mondta az amerikai. Maga angol? Aha, amerikai vagyok. Az aggastyán ezt átgondolta, mintha csak Lawrence charterpilóta holléte teljes mértékben a kuncsap nemzetiségétől függne. A barátja? Nem, csak kibérelném a gépét egy fuvalra, ha megtalálom. Tegnap óta nincsen itt, mondta az öreg ember. Amióta elvitték. Kivitte el barátom? Az öreg vállat vont, mintha mindennapos dolog lenne, hogy elhurcolják valamelyik szomszédját. A rendőrség? Nem, nem ők. Fehérek voltak. Bérelt autóval jöttek. Turisták? Ügyfelek? Faggatta tovább McBride. Lehet, hagyta rá az agg bölcs. Aztán eszébe jutott valami. Próbálja meg a reptéren. Ott tartja a gépét. A verejtékben úszó Kevin McBride negyed óra múlva már útban is volt a repülőtérre. A magángépek információs pultjánál érdeklődött George Lawrence után, de Floyd Evans-t kapta. Floyd Evans felügyelőt a Georgetowni rendőrségtől. Ismét visszavitték a városközpontba, ezúttal járójt kocsiban. Bevezették egy légkondicionált irodába, olyan volt, mint egy régóta várt finom hideg zuhany. Evans felügyelő McBride útlevelét forgatta az ujjai között. Pontosan mit csinál Gyanában Mr. McBride érdeklődött. Reméltem, hogy körül tudok nézni egy kicsit, mielőtt idehoznám nyaralni a feleségemet, felelte az ügynek. Augustusban? Itt ilyenkor bújnak el a szalamandrák. Ismeri Mr. Lawrence-t? Hát nem. Egy Washingtoni barátom adta meg a nevét. Azt mondta, érdemes repülőről megnézni az ország belsejét, és Mr. Lawrence a legjobb pilóta. Elmentem az irodájába, hogy megkérdezzem, vállal-e egy fuvart? Ennyi. Mi rosszat tettem? A felügyelő összecsukta az útlevelet, és visszaadta. Ma érkezett Washingtonból. Ez elég egyértelmű. Megerősíti a jegye, meg a beléptető pecsétje. A Meridia Hotel pedig igazolta, hogy szobát vett ki egy éjszakára. Nézze, felügyelő úr, még mindig nem értem, miért hoztak ide. Meg tudja mondani, hol találom Mr. George Lawrence-t? Ó, hogy ne. A Közkórház halottas házában van. Információink szerint tegnap vitte el az irodájából három férfi egy bérrel terepjáron. A kocsit tegnap este visszavitték, és repülőn elhagyták az országot. Jelent magának valamit ez a három név, Mr. McBride? Azzal a felügyelő papírcetlit csúsztatott elé az asztalon. McBride a három névre pillantva azonnal tudta, hogy mindhárom állnév, hiszen ő maga adta ki viselőiknek a hamis iratokat. Sajnálom, egyik sem ismerős. Miért van Mr. Lawrence a halottas házban? Azért, mert ma hajnalban egy zöldségárus a piacra jövet holtan találta. Az útmenti árokban a város határában. Maga persze akkor még a repülőn ült. Ez borzalmas. Soha nem láttam, de sajnálom. Borzalmas bizony. Elvesztettünk egy kiváló csárterpilótát, ő pedig az életét és a tetejébe nyolc körmét is. Az irodáját feldúlták, és az ügyfeleire vonatkozó nyilvántartásait elvitték. Mit gondol, Mr. Megbright, mit akarhattak tőle, akik fogjú ejtették? Fogalmam sincs. Persze, el is felejtettem. Maga csak utazó ügynök, igaz, akkor javaslom, hogy utazzon haza az Egyesült Államokba Mr. Megbright. Elmehet. Ezek állatok. Mondta megbrájt felháborodva Deverónak a karakasi FBI iroda biztonságos vonalán. Gyere haza, Kevin, mondta a felettese, majd megkérdezem déli barátunkat, mit vett észre. Paul Deveró már régóta kapcsolatot tartott az FBI egyik emberével, azon az alapon, hogy az ő szakmájában soha nem lehet túl sok az információforrás, a Szövetségi Nyomozói Iroda pedig hivatalos úton aligha osztana meg vele olyasmit, ami az igaz testvéri szeretet alapjául szolgálhatna. Még korábban megkérte tehát az emberét, nézzen utána az archivált adatbázisban, milyen iratokat vont be a nyomozati divíziót vezető igazgatóhelyettes Colin Fleming, mióta megérkezett a legmagasabb szintről leküldött kérés a Boszniában meggyilkolt fiúval kapcsolatban. A bevont anyagok egyike egyszerűen az Avenger megjelölést kapta. Az elgyötölt Kevin McBride másnap reggel még az útporát sem tudta lemosni magáról. Paul Devereaux viszont szokása szerint jókorán érkezett, frissen mosott, ropogós ingben. Átnyújtott beosztottjának egy aktát. Ez ő mondta, aki bekavart nekünk. Beszéltem déli barátunkkal. Természetesen az ő három pribékje szadista meg a pilótát. Igazad van ezek állatok, de ebben a pillanatban számunkra rendkívül fontos állatok. Sajnálatos, de elkerülhetetlen. Újával megkocogtatta az iratot. Fedőneve a bosszú 50 Ötven körüli magassága, testalkata ott van minden az aktájában. Van róla egy rövid személy most Alfred Barnes, amerikai állampolgárnak adja ki magát. Ez az ember bérelte fel a szerencsétlen Mr. Lawrence-t, hogy repítse el a barátunk haszi endeljára. A külügyminisztérium nyilvántartásában pedig nem szerepel a leírásnak megfelelő Alfred Barnes nevű útlevél tulajdonos. Keresd meg, Kevin, és állítsd le! Egyszer s mindenkorra! Remélem, nem úgy érted, hogy likvidáljam. Nem, az tilos. Csak azonosítsd. Ha álnevet használ, lehet neki több is. Derítsd ki, melyikkel akar bejutni San Martinba utána pedig értesítsd a visszataszító, ám hatékony Morino ezredest. Nincs kétségem, hogy nyugodtan rábízhatjuk a többit, azt fogja tenni, amit tennie kell. Kevin McBride visszavonult saját irodájába, hogy átolvassa az aktát. Már ismerte San Martin köztársaság titkos rendőrségének főnökét. A diktátor ellenségei, ha az ő kezébe kerülnek, meghalnak, mégpedig lassú halállal. Szokásos alaposságával rákta át magát az Avenger aktán. Két állammal odébb New York Cityben az Alfred Barnes nevére kiállított útlevél a lángok martaléka lett. Texternek semmilyen bizonyítéka nem volt rá, hogy látták, de amikor Lawrence-el a hágó fölött repültek, riadtan pillantott meg odalent egy feléjük bámuló arcot. Az illető akár fel is írhatta a Piper rendszámát, így Alfred Barnes biztos, ami biztos, megszűnt létezni. Miután az útiokmányokkal okmányokkal végzett, hozzálátott a Hacienda modelljének elkészítéséhez. A város másik felében, mehettemben pedig, Mrs. Guyen Van Trant rövidlátó szemével hunyorogva hajolt három új útlevél fölé. 2001. augusztus harmadika volt.